Bismillahirrahmanirrahim Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu selam deri mi takon Allahu subhanahu wa taala wa çdashpëtimi qofshin li Muhammedin sallallahu alaihi wa sellem familjen gëshokut e tij Kemim nderin tju prezantojm këtë material që është përgatitur në studion Zëri Islam. Me shpresë se do fëtare, moralit, për për të ndikojë në ngritjen e vetëdijes fetare, moralit dhe nëse do Allahu subhanehu ve teala utje çkaq për përfitimin e kënaqësisë dj. Rabbuna Allah Rabbuna Allah Rabbuna Allah Rabbuna Allah Qudwatuna Muhammad Habibuna Muhammad Alhamana wa Arshad Sallu ala muhammad Qudwatuna muhammad Habibuna muhammad Alhamana wa Arshad Sallu ala muhammad Thema L'argime et du shima Iqbalana ta'ala Olin ashab <'hamur> al-fadila Iqbalana ta'ala Olin ashab al-fadila Iqbalana ta'ala dhe nuk ka mundësi që të vjen dhe një i thar i të kotës me dhe një argument vetëm se kërani vjen më argument e më të forta që ja prisha tyra argumentimin dhe gjithëri që i kanë. Edhe babam çop humbjen apo kocin argumente të tjera kat Allahu wala ya'tuna ka mithalin illa zenak bil haqi wa ahsana ta'wila nuk ka mundsiata më të artë mendoni argument apo me diçka të ngjashme vetëm sa Allah azza ja vjen me të vërtetën dhe me argumente më të qarta dhe më të mira thon ulemat se kja ajet është në çdo argument se Kur'ani është më i fort gjithmonë kur vijnë mos fik mendoni argument në besimin e tyre por ani vjen me argumente më të forta që aprish të argumentet atyra. <tër> Gjani, të të të të të këtë këtë është ka e vletë që ta është i Muhammedin Abdullohabin nga se në kone e ti janë paracit të na që i tëjnë dërvishat. Në të kohë njënbo shumë tyrbe dhe ngritë vorët dhe kanë prej njerëzit kurbana të vorët dhe kanë shku i kanë botë të avakë vorët dhe kanë kërku të Allah në dërmjetësim në dhe kanë shku të vorët e sahabëve Kan kërku ndërmjetse në te vorri pejgamberit, kan kërku ndërmjetse, i kanë prert gurt e vorreve dhe kan kërkuet për recet për gurt e vorreve. Në thot kan boll llojet shikut, të, të, të, të cilat janë për shikut e çfarë ata nuk i kanë llogarit. E tashki i jap një upërgjigje atyre se kur i kanthan kë flet tash për shikun asaj kohë që ndalla që ka ende në apo shumë vendet muslimane ndodhi një tij shir dhe janë prenierve që e falin namazin, më po bojn bojn i bojnë këtë lloj çirkut. E kur i thuat atyre, pse po e bani këtë çirk? Po ju nuk është çirk. Qesë na besojnë atë që Allahu e shkruaj, Allahu e furnizues, Allahu jep, Allahu merr. Në thotë, këtave besojnë dhe mendojnë se çka kanë besim vetëm, vetëm çka është besim. Haltat nuk është vetëm kjo besim. Derrisa nuk mirërat ndër mjesus. E nëse duhet të ja përmendni ndani se edhe mushrik kanë morder ndër mjesus. Dhe katonë, ha, ula, i shufa, a, una, inda Allah. Këte janë dërmjecu sitonë të Allahu Azzavajal, atë kanë më të thanti, po në nuk i nga, sukur më shrek, të për nga krasën neve, sukur atët cilët ju kanë drejtu statujeve. اذكر له قوله تعالى ذا permanence atyre fjanen Allah wa yawma yuhsharuhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati sadiitnak ya ma'it al-qur'an Allah do ti rngjavt ajet yuthat malagha ahawla yakum kan ya'budun ayu kan fasbo ibadat njeret qalu subhanaka anta waliyuna fil malak azati shosh ilah Këmi kuihun min dounihim tanukkan mishtetun Bel kanu abudun aljinnah Vaj kan pasbo ibadat jinn Aktarum bi mu'minun shumisati rakan bason jinn Vaj kanbo ibadat Vaj kanbo ibadat Vaj kanbo ibadat Sallu ala muhammad Sallu ala muhammad Sallu ala muhammad Fadda lakna Ambalaqna qaq tasnafsi bi nurin min fuadi hina marabjakto ya rabna alimani li jeraten ga seriali rruga e drejt e ligjeron hoxha nderuar shukri aliu hina marabjakto ya rabna alimani fi sharaqat nafsi bi nurin min fuadi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 pjesërështë të shka jau në kalumë, vazhdojmë insha Allah prabënë të të të libri ashtë dërgimi i dushime me. Thëtë Allahumë shirofëtë, wa'lem anë Allah subhanahu wa ta'ala min hikmëti në mjë ba'at nëbiyen bihë dhe të të wihid illa ja'lë lë hu'ada. Dijë thëtë, se Allah subhanahu wa ta'ala me ursinë ti nuk ka dërgu për nëmbar më këtë të wihid, që në shmërojmë në Allahumë subhanahu wa ta'ala, vetëm se ikabon ati سيشكثان الله سبحانه وتعالى القرآن وكذلك جعلنا لكل النبي أدوى شياطين الإنس والجن نكشتوكم بباشدوبي نمبر أرمج بري الجن وده بري نيرز يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا انسپيروين يني تيتر أن دهموين مفعالك بوكرة مشروسة بس تدو قد يكون لعداء التوحيد ألوم كثيرة قومن سيثة أرمجة توحيدة مباش كينسة ندرشمة وكتبا وحجج ذme pas libra dhe argumente me të cilat u kundërpërgjigjen al-tuhidit e tharë teuhidjet që nishtrojnë Allahun subhanu ve teala Allahu thotë fella ma jaatuhum rusuluhum bil bayinati farihu bima induhum min al-ilm dhe kurio ard kurio ardha atira pejgambert me argumente qarta ata u gzuon me diturinë që posadonin mushrikut u gzuon me diturinë që e kishën për miu kundërvij pejgamberva nën thotë ka armesh te pejgamberva Nuk do të thot sekretian iniranta apo ata janë iniranta në besim, më po ka mundësi me pa shkenca të ndrëshme, ndituri të ndrëshme me të cilat ju kundërpërgjigjen apo ju kundërvijen pejgamberëve dhe të ithtarve ose pasuesve të pejgambera. O idha arfta zalik, do ta kuptosh këtë, o arfta an tariq Allah la budda lahu min aada. Kur ta kuptosh këtë se ka armiq të cilët kundërvijen islamit dhe paravejtë kanë dituri apo shkenca të ndrëshme me të cilat ju kundërvijen besimtarva dhe e mërë vërshë dhe e këptën se kërë rrugë të cilën e ndjekin pasim tartë pa tjetër do të këtë armik të cilët i qëndrojnë kaidin alej i qëndrojnë në rrugë në prit alë fësahatin wa hilmin wa hudjaj dhe njëst të gjuhës dhe të fjales dhe argumenteva fëlluajjib alej kanë ta'le mëndini lah atëher të bëti obligim me një pretheje së Allahot ma jësiru silahan këpët bëti armë pë Dhe me këtë dituri që të e mërë, e që të bënë ti obligim me pasë me veta, nga se pëtët dalin pritar me qëtë Allahot me diturit të veta që i kanë, atër ti ndosh me pasë këtë dituri të uhidit, besimet me veta, e që të bënë të armë me të silën të të luftash këta shetana, allëdhina kale imamuhëm, për të silën të tha i prisi i tyra, ومقدمهم ريطاري ايتيرا نات ابليس عليه لعنه الله ابليس كاثم لا اقعدن لهم صراطك المستقيم اذا الله سبحانه وتعالى بتيودل نبريت نروغن ادريت بسيمتاره ثم لاتينهم من بين ايديهم قصيده في اتيران غادياقه اتيرا ومن خلفهم زنبرا وان ايمانهم وان شماليهم ذا do t'ju i prej para dhe nga ana e diat, nga ana e majt dhe prej mrapa wa la të gjidu e këtëra hum shakirin dhe shumisen prej njerës dhe nuk do t'i gjenjsh që do t'ka nëndrojnë ty wa lakin idha aqbalta ala Allah mjë potin nëse këthejheshtë Allahu Azza wa Jal wa asgajta ila hujja gjillahi wa bajinatih nëse këthejheshtë Allahu edha imar argumentatë Allahu Azza wa Jal që i ka zbrit nga libri ti dhe qartësiteti fa la të khaf atër mëskefi inë kej dhe shëjtoni këna dhajitha nga se drëdhia dhe kur thë shëjtonit është të dopë para teje nëse te i ke marë këtë pregaditë dhe nëtët jepa isë me diturin e të uhidit të lëami alminel al muahidin se për njeri i thjesht për i besimtarve që e njëshmëran Allahu Nazajan i fitan njëmi për i djetarve apë është kënstarve më shrekve në që është në besimit Kamā qāla ta taʿālā, si siçka than Allahu subhāna wa taʿālā, wa inna jundana lahumul ghālibūn, savartait ushtria ajom ata janë tarë, që fitojnë. Anat ushtria e Allahut azza wa jall janë besimtar, me dëturin që ka zbritur Allahu azza wa jall me besim, e mund të jetë dietarë e mushrikëve të cilët thirrën në shirke dhe në kufër, me dëturin besimtar i thjesht i mund 1000 prej tyre. Ta jundullu Allahu humul al ghālibūn bil hujjati wal lisān, pra ushtria e Allahut janë ata të cilët fitojnë me argumente dhe gjuhë. كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان ستشان أذى في توس نلوفت مشباط أذى مشليزة وإنما الخوف على الموحد ميبو فريق أش برأد بسمتار الذي يسلق الطريق وليس مع صلاح أش فريق أش جندران برأد بسمتار إتسلي من دام من ديكت الروق ميبو مبات نكا قارما نظر نكا قد تلين توحيدا وقد من الله علينا بكتابه درس الله سبحانه وتعالى Ka tregu mersi ndaj neve kur na i ka dhënë kët libr, do të thë librin e Allahut, Kur'anin, alladhi ja'aluti biyanen likulli şey, çka ka bëu çarsim për çdo gjë, wa huda, dhe ka bëu udzim, wa rahma dhamshir, wa bushra lil muslimin dhe për gëzim për besimtar, për musliman. Fela ya ti sahibu batilin bi hujja, illa wa fil Qur'an ma yunqidhaha yubayn batlanaha. Dhe nuk ka mundësi që të vjen ndonjë ithar i të kotës Mendeni argument vetëm se Kur'ani vjen me argumente më të forta që ia prishat hyra argumentimin dhe ditujt që kanë. Edhe bën çart humbjen apo kocin argumente të tjera. Flet Allahu: "Wa la ya'tuna ka bimathalin illa dinaka bil haqqi wa ahsana tawila." Nuk ka mundësi ata më të art të mendojnë argumenta më me diçka, të ngjashme vetëm se Allahu Azza Jaz vjen me të vërtetën dhe me argumente më të çarta dhe më të mira. Thënë ulemat se kja ajet është në çdo argument se Korani është maj fort gjithmon kër vijin moshtik me ndonjë argument në besimin e tjura, Korani vjen më argumente më të fort a që aprish gjitha argumente të tjura. Wa anë edhkuru lëke asha tëtë onë të ti përmendi disa qështja, nga e që i ka përmendi Allahu Subhanu Wa Ta'ala si përgjigja si këndër përgjigja më shrikve tako ston, në ato flet për kohën e vet, Muhammedun e radh al-wahabi, por njerëzit atëse datë kanë humbur rrugën dhe kanë dalë shirq palladia dhe pastaj janë munduar me argumentu vetën e tyre me vepra çka i kanë bënë. Në ato kanë thënë për njerëz që atëse datë janë thikë kavarrot dhe i kanë bójë pa të të varrë dhe kanë thërë kurbana varrove dhe thotë kanë po shirkun, e pastaj Muhammedun e radh al-wahabi kur u shukundra tyra, thotë po për ti përmenditi disa çështje me të cilat ata janë munduar të argumentu se çish u përgjigjesh tat fa nakulu javaba lel batli min tariqayn pargjigja e tharve te kotos esh dy monira ndy rrug mujmalun w mufassal e porgjithshm dhe e detajshm esai takon asai e porgjithshm porgjigjes porgjithshme esh edobishme dhe ka dobi te madhen ata kush e mendon dhe kupton shethat allah azza w jall huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hun umul kitab Se Allahu Subhane wa Atala, ne ta kemi zbriti o Muhammed Librin Dhe ne ta ka argumente të qarta Wa au kharumë të shabihat Dhe ka argumente ajete të cilat kanë Më taj përse një kuptem Fë amma lëdhine fi kulubihim zëjgun Fë të bihune ma të shabihë minhë huptiga Lë fitnëti huptiga e të uile Ata që në zëjmërat të tjyre kanë së mundje I kërkojnë ato ajete të cilat kanë mundësi mishpigu që gjdojnë ata Ndër ato ka dy lloj ajete në Kur'an, ajete të qarta, të cilat s'ka mundësi ti mi dhën kuptim gabushëm. Dhe ka ajete të cilat ti mundesh me dash të keqën mi bajt kuptim gabushëm. Mi po nëse i merr që ato shaka kanë më tepër se një kuptim. Edhe i thënë në ajete të qarta, të bëvë të qartë se shaka po për qëllim Allahu Azza wa Jalla ato ajete ku nuk është e prerr çështja, po ka fjalë më tepër se një kuptim. Edhe thot Allahu Azza wa Jalla se ata që kanë zëmrat e tyre sëmundje i deep inte ta ajete ku kan mundsi ata mi shpjegoj c'i çdojn vet u optira te u wa ma'a le muta'iluhu ila Allah la saquti min atira de qatama Allah subhanahu wa ta'ala ndje tar si ska an hadith ne pejgamber sallallahu alaihi wasallam idha ra'aytumul ladina yattabi'una ma tashaba min ku te shehni ata te celat i ndjeqin çtajete te celat kan matei perse ni kuptim fa ulaika alladina salla Allah fahdaruhum ata yantslet Allah i ka perment ket ajat ata i ka persellem këni kujdes për çitura. Si jem botë thojnë disa premutshreqa Fjala e Allahut Azza wa Jall Ella inna awliya Allahila khowfun alehim wala hum yahzanun. Sa mist Allahu, permisht Allahu, shishfat Allahu Azza, permisht Allahu nuk ka frik, as kan për çka të mrziten. Ose thojnë ndërmjetësimi është hak dhe se pejgambert kanë meritat e Allah azza xat dhe përmendin ndonë fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam eshte la ka musi me pas matei pse ni kuptim ata e shpjegojnë çish doin ata ku ti nuk tës të qart çështja a tërto të përgjigjë dhe thuj se Allah azza xat ka përmend librin e tij se ata të cilët kanë në zemrat e tyre smundje indje që ka të argumente të të cilat barti më shumë se në kuptim. A tharë dua tyra sa se fjalë atyra ke aso pruni shemb, që më kanë më të qartë se disa që ta adhurojn pejgamberin, ose disa që adhurojn njerëzit e mirë, që i presin qurban për mua ofrua, ose lipi ndërmjetësim për pejgamberët apo njerëzit e mirë që kanë vdekur te Allahu, ashtu që ata më ndërmjetësojnë te Allahu. E thënë argumenton me që se ajeta e çelëqoma tei përse ne kuptojm se mështa e Allahut nuk ka frikë për ta skan çamë mërzit. Kjo s'ka të bëjë me këtë çështje të ndërmjetësimit. Allahu Azza wa Jalla flet këtë ajet se vërtet besimtarët janë mështa e Allahut Azza wa Jalla, s'kan për skanë më mërzitë Allahu asaj ditën e Kiametit, Allah do t'i ha hum frikën, do t'janë sigurt dhe atë që kanë për çka u më mrzitin, janë mrzitur në këtë botë, dhe janë friksuar në këtë botë, Allahu ja largon frikën edhe mrzinë. Mipo që nuk ka argument për mëndërmjetsu, mi marr me çte Allahu si ndërmjetësues, te Allahu, që janë gazetë besimtarë nuk kanë nevojë për ndërmjetësues, ata i lutën Allahut Azza wa Jalla drejtpërdrejt. Mipo di sa për, po për njerëz që kanë humr rugën, ata pretendojnë se janë musliman, kur mundohen me argumentuar shirkin e tyre që e bojnë, mundohen argumentu me argumentuar me çse ajeta të cilat nuk e kanë atë kuptim, mipo ata e bartin kuptim të gabuar, ata rthujnë se mundohen në këtë mënyrë dhe thonë se ndërmjetësimi është hak, vërtet ndërmjetësimi është hak. Ditën e Kiametit kanë ndërmjetsuar, dhe është hak, mi po nuk e ka fjalën ai yeti për ndërmjetësimin e kësaj bote që pas vdekjes pejgamberi më ndërmjetsuar për ti, me shkutit e varrri aty edhe me thonën azat për ndërmjetësi tek ti pejgamberin që të më, më dha në këtë çështje dhe këtë çështje. Ai yeti nuk e ka këtë kuptim. Ndërmjetësimi flet ai yeti, fletën ai yeti për ditën e Kiametit se pejgamberi kam ndërmjetsuar për besimtarët. Ai nuk e ka për këtë. Ai thotë ndërmjetësimi është hak. As i tësh ndërmjetësimi i hak donë të thonë se edhe në këtë botë ne kam drejt me ndërmjetësu pejgamberit por më lut Allahut me ndërmjetësu pejgamberit për mua, çishin këtë botë ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi dhe suki vdekur, ndërsa kjo nuk ka bazë. Ata tort përmendja të për tjera sa ata celët kanë smundjen zëmrat e tyra e ndiejn argumentet që kam mëtej përse ne kuptoj e i lloj nat argumentet të cilët janë të qarta. Dhe përmendja ata çaj mosrik e Azzajal, sa krius, sa formizus, sa njall, ildek, I kanë besuar Allahu tazajall sai është krijuës, sai është furnizues, sai është ngjallë i vdej krijesat. E kanë besuar këtë me gjithë ata kanë bërë kufër, për shkak se kanë lidh zemrat e tyre për melekt dhe pejgambert dhe mes të Allahut tazajall. Ku i kanë lidh zemrat e tyre dhe i kanë marrë meleks si dërmjecus, dhe kur i kanë marrën me laçet si dërmjecus edhe meçt njerëzit e mirë si dërmjecus në këtë mënyrë kanë humb dalalet, po përmendja këtë. Dhe çka kam thënë? kan dhan hëulë shufa'auna nda Allah kan dhan se ato te cilët na pjallërojn prej meleqve dhe pejgamberëve dhe njerëzit e mirë kanë ndërmjetësues tonta Allahu subhanahu wa ta'ala sot përmendi këtë dhe thujse edhe ti po li ndërmjetësues sigurisht që kanë li pejgambert me që ndërmjetësues pas vdekjes tyre ose përmjet për njerëzve të mirë pas vdekjes me që ndërmjetësues te Allahu apo me laçet me Allah, që ndërmjetësues te Allahu edhe ti e të kërkuqashto me ba shirku e është i njëjtë me shirkun e mushrikve hadha amrun muhkam të të thuj kja është argumente i qartë, bejjen, i qartë, la e këdherë a jëgajra ma në, s'ka kur kosh, mund sijnë, mund rjeshu kuptimin, o ma dhekartu, li e juhel mushrik minë al-Quran, ata që po ma përmejnë te, oti mushrik nga Qurani, au min kelami Rasulillah, apo nga fjaula, apë nga nga në bejri sallallallah, la a rrifu ma në, të thuj nuk e di kuptimin, e kësa i këtë të thonë te, basë e të për unë do të thoj se nuk akuptoj këtë skeletë thonte wala kin aktham kalam allah më pothuajse on jam i prer i bind domethënë çështë se fjala e Allahut azza zen nuk vjen kundërshtim me fjalën tjetër ose fjala e Allahut nuk vjen kundërshtim me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kjo është përgjigje thotë e çartë dhe e drejtë dhe është e mjaftueshme më ia vënë aty në këtë përgjigje të përgjithshme aty të të cila ti bën sherq Allahut azza pra, zen por wala fahmu illa man waffaqahu allah Mbi po kton nuk e kupton përveç se ai te selen Allahu Azzeveli e ka mbarsuë ta drejton kët rrugën e drejtë, o el la tastehn. Do të thotë mesëm çështjet apo diturin, ç'apo ai shpjegojmë, pe un nu kema qala taala se asht puna ashtu siç ka thën Allahu, wama yulqaaha illa alladhina sabaru wama yulqaaha illa dhuhadhun azim. Sekta nuk e marrin, nuk ju hipet kjo përveç atij i cili ka dorëm dhe nuk e marr këtë përveç se ai i cili ka fat të madh. Do thotë qesaktimin, e madh që Allahu Azzeveli ka caktuar po ka dhënë të madhe për Allahu. Ndëse argumentin detaja, përgjigjat detaja atyre që do të mjë adham, nga sarmis të Allah të të kanë argumente e këndrështimet shumë të dinit për nga më bërëva. A dhe ata mundohon më ju këndrëpërgjigjat fjes për nga më bërëva. Dhe mundohon më argumente të tyra mi pëngu njerëzit nga për nga më bërëva, apo nga ndjekë e për nga më bërëva. Prej saj është qale atyre thonjë, nahnu nga në shriku billahi bel në shh toy na dëshmojmë se nuk ka krijuës dhe nuk ka furnizues dhe nuk ka fron dobijn dhe nuk e vëndamin askush të keq që nuk mundë të mërdh vetëm se këtë e bën vetëm Allahu Azza wa Jall etjëli nuk ka shoq dhe se Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem nuk ka dor asgjë as nuk ka mundësi me të nuk dobijn as nuk ka mundësi të bë dam e mos flasim për Abdul Qadir Jeylanin domthonse disa dervisha të cilët e bëjnë ibadet Abdul Qadir Jeylanin e të tjerë më po thoin nahnu ana muznibun më po thonë Ona sot jamukatar dhe njerëzit e mirë kanë merita te Allahu. Ari po më semë, ai liqje Allahu më dhën për hirta tyve. Keni kujdes. Sot one pse ai që Allahu është furnizues, Allahu është krijues, Allahu e vjen damin dhe do bi. Mirpo ne kur ti lutim Allahut i thamë O Zot, për hirr pejgamberit, japon këtë. O Zot, për hirr filanit, për burrave të mi muslimanët që kanë dek, më jap këtë. Edhe këtë sot nga se këta kanë merita te Allahu subhanahu wa taala. A maharat, sa të harthat për gjithë me atë që e tha maharrat se pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ata të cilët ka luftuar në kohën e tij kanë cin njerëz të cilët e kanë pranuar çfarë të thonti. Domtha njerëz që më pormëinë jetën, ulain salto men khalaqa samawati wal ard la yaquluna allah nasifit mos tek kush e ka kruciën dhe do tokën kanë më thonë Allahu azza. Ai men yamliku samaa wala absar. Do të nasifit ku që ndor nuk i kanë shikimi dhe dëgjimi, kanë më thonë prapë Allahu subhanahu ata thotë ja <stus> moshrikën pejgamberët e kanë besu këtë. Mos tujse Onë nuk jamti boshir kallah, shirku i mushrikëve as gati ngjashëm me tonë çka e bë. Të kujtojë ato çish që kemi përmendë më herët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mushrikët që ka luftuar kanë çën njerëz të cilët kanë besuar se Allahu krijon, Allahu formizon, Allahu ringjall njerëzit, Allah azzezu jall e vjen jetën i jap shpirtin njerëzve dhe Allah oshtë që e merr shpirtin njerëzve. Umukiruna an athanuhum la tudabbiru shay'a. Edhe kan pranuese putat se ti boin ibadat nuk kan asgjë ndo. Gjënëma aradul jahaha washfa'a mir po e kanë dashat at meriten e putave se putat e ngrit ç'i kemi thënë fillimi i shih kur asaj po njerëzit e mirë që kanë vdeq ndon ta për vlerën që kanë pas ata njerëzit e mirë te Allahu dhe ndërmjetësimin e tyre e kanë kërku. Waqra aleh ma dhakara Allahu fi kitabih wa waddahahu. Dhetët lexoj nga libri i Allahut Azza wa Jall atë ç'e ka çartuar. Fa in qala haula ayat nezalet fi men ya'buduna sala. Nasat se to ajete çapo mi lexon ti kan zbrit per ata to celet i kan bë ibadet putat kefete tjaaluna salihin mitel islam chuçibon yuniert te mirat mase thot chuçibon yuniert te mirr nja e cukur se putat idhut statuja am kefete tjaaluna al anbiya asnama apo chuçibon i pengambar putat statuja ta jawabu bima taqaddam aterta tajjego gaja qena e tham ma herr fa inhu idha akarna al kufar shaduna bi rububiyya Athanse aprananse, djish po thojm ne se mushrikut nga ne pejgamberit e kan pranu se Allahu e shkruju se do furnizues se jep jetën dhe ia merr jetën njerëzve, domethan ia vjen vdekën. Kullu halila dhe këtë i takojnë Allahu wa annahu ma aradu mimmen qasatu illa shafaa. Dhe kur ta aprananse mushrik vërtet ndostatujat nuk kanë pas porçellim vetëm se ndërmjetësimin e tyre te Allahu, welakin idha aradan yufarrigu baina fi'lin mu fi'li bima zekra. Ana saddan me bodallim thot me punës tiçka e bën o mer pengambart dhe, dhe njerëzit e mirë si ndërmjetës us dhe do mbetallo me këse vepra dhe veprat që kanë bën më shrik atëher thot fatkur lehu an al kufar atëhomen yatuy atyra se kafirat të cilët i kanë bën ibadet statujat ka pas pretyrët që i kanë bën ibadet statujat dhe ka pas pretyrët që u kanë lutur njerëzve të mirë dhe allah thot për ta se kan tan ula ikal ladhin yadun yakun ila rabbihim al wasila ayum aqraba atajantat selet i luten dhe kërkojnë ndërmjetësim te Zoti i tyre. Ata luten dhe kërkojnë ndërmjetësim prej statujave dhe njerëzve të mirë që kanë vdekur te Allah. Wa yed'un Isa ibn Maryam wa umma. Dhe përmes atyre se të krishterat e thirrin dhe kërkojnë ndërmjetësimin e Isaut dhe nanës së tij. Waqat qala taala, ndërsa Allah i është përgjigjur atyre dhe u ka thënë: Mal masih ibn Maryam illa rasul. Se masihu ibiri Maryam, Isa ibiri Maryam, nuk është vetëm se i dërguari i Allahut, kat khalat min qabli ar-rusul që zak parati kan kalu pejgamberu wa ummuhu siddiqa dhe nana e tij asnjert kan iaqulan i ushqim kaq tin prej krijesave te allahut edhe ata jan kan hunger sikur hani jo ndor kije fenubeyenu dhe allah zza ka permend nje cilsi prej cilsevet njerze se isa edhe nana e tij kan gran nje sikur njerze e kadosh me kadu se me pasjen zot ata ske shin pas nevoj per ushqim selamun alej selamun ondur kije fenubeyenu lehum alayat Pra këshirë nëse qështë na jash pjegojnë Më atyjër argumentët e të qarta Thumë mëndhurë anna ju fëkunë Pasë e shikaj këshirët se si ata nuk mëndojnë Kullë e ta abudu në mindu në illahim A lajmë lëkum lëkum udarra Thuja pa dërani të të të kanë përveqë Allah Që nuk ka musim ju përnu dam Vëla nefaz do bi Vëllahu e sëmi ul adim Dërsa Allah hëbë dëjanëm dhe shahë dëjanë Vëdhkur lehu kaullahu ta'ala Dhe p Se dite në kja mejtet kër Allah dhët i rënjaltë të gjithë, ju të të melegë. A a ula ijakum kane abudun? A ju e ju kanë pasboj ibadet njerëzit? Qalu subhanaka an të waliju na fër melekt, o zërti qëfsh ilartë. Këmi kujhun, mindunihim, këta nuk janë meqtë të tonë. Bërë kanë ju abudun e ljënna, po i kanë pasboj ibadet djën. E këtër unë bi muëminun, shumit se të ju re kanë besun në djën dhe i kanë poj ibadet. Po sot përmendja fjalën Allahut, "Wa ith qala Allahu ya Isa ibnu Maryama anta qult li-n-nasi ittakhadhuni wa ummi ilahin" Do i, sa kur Allahu tat, kur do të tat Isa udit me Mariam, atiu ka thënë njerëzve, "Merruni mua dhe nënën time për Zotra, përveç Allahut ka subhanaka ma yakunu li" tat Isa ulesem azzat shfaqti lartë, "Nuk më takon mua an aqula ma laysa li bihaq" atë që nuk e kam drejt më thon, "In kuntu qultuhu faqad alimta" nasa kam thonë edhe në Zot se çfarë kam thonë ta alamu ma fi nëfsi të e dinsë të qëfar konvejtën të ima wala alamu ma fi nëfsi dhe sënnu ke di që konvejtën tëna në ke antë allamu ngujub nga sëtë e dinsë dëgja nga efshehta wa kulli hu arafët anna allaha këffara man qësët al-asnam nga kjotët bërë të qartë i thua ati sa allahu azzajal i kabo qafira atë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Gjithashtu i ka boçafira ata të cilet një drejtu njerëzve të mirë dhe i ka luvftu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjani, të të të të kitë, këtë shka e janë ndaltot këto që ka folur sot ashti Muhamedi ibn Abdul Wahhab ngasën konën e 10 paraçit të natë që i thoin dervishat natë kohë, një lë bë shumë turba dhe ngrit varrat dhe kanë prej njerëz të qurbana te varrat dhe kanë shku i kanë bota tavaf varrat dhe kanë kërkuar te Allahu ndërmjetësim, do të kan shku te varrat e sahabave kan kërku ndërmjetsem te varri pejgamberit kan kërku ndërmjetsem i kan prejt gurt te varrave dhe kan kërkuve per recet pri gurtve te varrave ne thot kan bo lloje lloje shirkut tecila jan prej shirkut e c ata nuk i kan llogarit etas te kij do me u pozgjja tyra se kur i kan thanun ke flet tash per shirkun ase i koha qe dalet qe ka ende ne apo shom vendet muslimane ndodhen injeti shirq dhe jan per njerve qe e falin namazin mi po i bojn kte lloje shirkut E kur i thuat aty ra pse po e bani kët çirp, thoi nuk ka çirp. Ngase na besojnë se Allahu e shkriu, se Allahu e furnizoi, se Allahu jep, Allahu merr. Në të, kitë që besojnë dhe mendojnë se çkë kjo është besim vetëm, vetëm çkë kjo është besim. Në realitet nuk është vetëm kjo besim, derisa nuk mirërrët ndër mecus. E nëse duhet të ja përmend ndalë, se edhe mushrik kanë mur ndër mecus. Edhe ka thonë ha ula ishufa'a 'inda Allah. Këta janë ndër mecusit tonte Allahu Azza wa Jalla. Ata kanë më të thonë ti, por në nuk i na, sukur më shrekëti, apo në krasa në neve, sukur ata të cilët ju kanë drejtu statujeve, ata të ju thua se, ata nuk kanë qenë vetëm statujeve që kanë drejtu, dhe statuje që i kanë ngritë, i kanë ngritë në vendet, edhe në me gjdiset, këtë kanë bëjë i batet njerësit e mirë, në datë origine e shirë, këtë ka qenë prej kohës nuhit, a.s. këtë i kam su shetani që shme ba, statuja asho për me kujtuar se çish kanë njerëzit e mirë që kanë bój ibadet, domethënë emrat e zotrave në konen ujt Alay salam kanë çënën emrat 20 mirë që kanë dek më hera që njerëzit ju kanë ndërtu statuja, pastaj me kohë ka dalën dhe i kanë kërkuar ndërmjetësim te Allah. Domethënë ai nuk dallën për juve, nga se jojeni të shkute varri, ndërsa ata kanë shkute statuja dhe kanë kërkuar për statujave ndërmjetësim, se statujat kanë çënën Emrat e njerëzve të cilët kanë vdekë me harrat dhe kanë qenë njerëz besimtarë që kanë adhuruar Allahun azza jut shumë. Pastaj thujse, nuk kanë qenë kët njerëzit të cilët moshtrikçi ka luftu pejgamberin, nuk kanë qenë kët të cilët i kanë adhuruar statujat apo ju kanë drejtuar statujave, por ka pas politë të cilët janë drejtuar me lekve. Disa u kanë drejtuar njerëzve të mirë, disa u kanë drejtuar pejgamberëve. Kët këto lloj njerëzit të cilët kanë kërkuar mësim prej këtyre pejgamberëve sallallahu alaihi wasallam ka llogaritje jo, musliman. Edhe pse kanë besuar Inshallah ngjall. Allahu e shkrijoos, Allahu e furnizoos, Allahu, Allahu jep jetën dhe Allahu është ai i cili merr shpirtin njerëzve. Nëse ata se kanë besuar këtë, megjithatë ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka luftuar derisa nuk janë dalë nga kili lloj ndërmjetësimi që ata e kanë marrë. Anta derisa nuk i kanon këto zotëra, ngasë të marrësh dikant tjetër ndërmjetësus te Allahu Azzaajal, atëherë shpërllojëve çirkut që do të besimtari më larguhet se del prej dinin. Okej? E flet muslimanit se në rast se ti gjein apo takoj meksiloj njerëzish monigën se siçi shqiu pogjixhësh atyra por shaka se ka prej tyre të cilet besojnë se hoja e tij të cila na e adhuron apo shehi i tij që ai endezon asnjëri i cilet dinë edhe të fshatën ditorinë e fshat edhe i beson sukur me kon ai pejgamber kur ti fletaj diçka dhe mendon se ai ka lidhje drejt për drejt me Allahun subhanuhu teyra deysa prej tyre koliers të cilët thonë jemi musliman edhe kur të ulën me boj ibadet e marrin fotografinë Hoxhëstyrat çehën që e kanë, edhe e marrën e shikojnë, edhe kërkojnë ndërmjetësim mes atinave Hoxhëstyrat, thonë duke e bëjë fotografinë para ati dhe kërkojnë që ai me ndërmjetësua Te Allahu subhanahu wa taala që më u pranoi lutja aktina apo Allahu më dhuroj diçka s'ka hija kërkon. Në tot është e njëjti shirktë që kanë bënë mushrik vetëm se këta mendojnë se mushrik kanë cinjë njerëz të cilët e kanë adhuruar statujat e na nuk i kemi të adhuruar ose na thojnë atë keq çka vjen vjen prej Allahut, mirë po këthej vetë që kemi ndërmjetësues. Do t'i u përgjigjë se edhe mushrikët e kanë ditë çka keq vjen prej Allahut, mirë po i kanë marrë statujat ndërmjetësues dhe për këtë kanë dalë prej fejes. Në tot e njëjta. Gjithashtu më thonë se atë kur përgjigjen, përgjigjen me argumente të përsjellshme të cilat kanë mundësi më bart më shumë se një kuptim, butëshat që i ka përmendur Allahu në Kur'an, ajetet e qarta, të cilat kanë vetëm një kuptim, edhe fjalët, ajetet të cilat kanë më tepër se një kuptim. Për me ditë se çfarë ka ajet i cili ka më tepër se një kuptim, për me ditë se çfarë ka kuptimin, do të më kthi në ajetet që janë të qarta, që kanë vetëm një kuptim, edhe tëa merr vesh se këto ajet, don të ta ajeti Kur'ani shpjegohet me Kur'an. Argumentet ajetet që kanë më tepër se një kuptim, ktheje në ajetet që kanë një kuptim edhe e kupton se çka ka pas porcellem Allah subhanahu wa taala. Perminzi njerëzët nga rruga e drejtë, mendohen gjitha ato veprat që ato i veprojnë, me argumentum me argumentet e përzjellshme, që kanë mëtej përseni kuptim, e të cilat thirrën mutashabe. Ndërsa thotë ti iki ajetet e qarta, të cilat e mohojnë dhe e loftojnë ndërmjetësimin dhe shirkun, të ti argumentosh me ato argumentet e qarta dhe i thuas se s'ka mundsi, nuk e di një sem, domethënë kur dije porgjija e përzjellshme se unë e di një sem sa ayeti nuk vjen kundër tema jetën tjetër a syala Allahut me fjalën e pejgamberis sallallahu alaihi wasalam këto janë ajetë të qarta të cilët e mohojnë ndërmjetësimin dhe nuk i lejojnë besimtarit me kërku ndërmjetësim prej çdo kujta Allah subhanahu wa taala dhe me këtë thot ia ja prishkit argumentet të celat ai mundohet me u argumentua dhe thënë valla se kjo është rregull në samira argumentet e qarta që kanë vetëm një kuptim dhe kthehen te argumente te cilat kan matei perse ne kuptim s'ka mundsi me pasporgjiget decido se pergjiget prem ne coshtet e fesit bëhat puna lams pata a jetet e carta janë shpjeguese apo shpjegojn argumentet qe kan matei perse ne kuptim dhe kjo esh rregull se dietar qe çdo argument çdo ajet i cili ka matei perse ne kuptim kjo jetë argumenti i cili ka ves ne kuptim prosimon all allah zeu xhen thot Inna nëhë në nëzëllëna dhikra Vërtejt, ne E kemi zbrit Kuranin Që kefjola ne Ka kuptimin shumës A ka musim e pas ma tej përse një kuptim Ka kuptimin një E giqartë Se nga së gjuhun arabit që ta shto e ka Sigur në gjuhut e tjera Kur dushte me të reguë Mësë me zbrit vetën Ose ata të se dojnë me lafdru vetën e tjera Ose me ngrit vetën para tjera Nukëtojnë onë e pëthojnë ne Gjithashtun gjuna araba E thojnë, këta inna, ne Si lafdrat, Allah e zezjer Kër fletë për vetën, për me madhru vetën e ti Dhe me lafdru vetën e ti, thët, ne Mi po komë nëziti kush me ardhë me thonë Se dhe jo, edhe Kur'ani Fletë se komë atëj për se një zotë Pse kubit dhiti, thotë Qe ka thonë fjallin, ne Ndësa kjo ka kuptimin një Po ka kuptimin dhe më shumë, se një Në të se fjalla ne e mërë dy kuptime Nja edhe ka kuptimin Dë e tre ose matejpa E të qysh do shme u përgjish Nga dalë Se kja jetë ka matejpa se një kuptim Këtë do të më këthi në të jetët Se le të ka vështë një kuptim Ku Allah të thotë përshejmë kull Hu Allah e hatë Thuj Allah është i vetëm nja Nëse ju përgjigjesh në thotë me argumentet e qarta, ju përgjigjesh aty edhe ato të cilet marrin argumentet ajetet që kanë mëtej përse nuk kuptojnë dhe kjo është rregull, nëse don dikush pushim të kuptuar Kur'anin, ju duhet. Ndërsa ata të cilët kanë smundja në zemrat e tyre, përbetnë nga rruga e drejtë, i marrin çfarë ajetet të cilet kanë mëtej për kuptim, e çet ajetin edhe pastaj e shpjegon çishdon aj, duke mos e kthyrin argumentet e qarta. Duke mos e kthyrin argumentet e qarta, edhe i nxirren njerëzit nga rruga e drejtë takt i thua se mom javtan argumente e çarta ndersa ajo te celen te po e përmend për argumenteve te celkan matei përse ne kuptim kjo flet se ti e ke i zemrën mes mur i je i ndjej çish ka thon Allah argumentet që kan matei përse ne kuptim dhe ti leon argumentet e çarta te celat ne ka fol Allah subhanahu te ala dhe ka muh shirkun dhe ndërmjetësimin qi ja kan bon mushrik pra asnejve nuk na ka kërkon ndërmjetësim me kërku ndërmjetësim vetet rukujta Allah subhanahu te ala subhanak allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bismillah